«Краще вбийте мене! Дайте отрути!» – кричить перелякана Констанція. Ось приблизно так я вирушила на Варшавський міжнародний книжковий ярмарок, весь час міркуючи, навіщо мене туди покликали. Інтуїція не підвела. Вагон номер 3 був переповнений знайомими, котрих я не бачила сто років. Всі збуджено ділилися враженнями про отримання візи в останній день та придбання квитків після багатогодинного стояння у довжелезних чергах. Адже всі з якогось дива вирішили, що держава, котра везе на ярмарок письменників у ролі гонорових гостей, цього року 52-й міжнародний ярмарок, присвячений саме Україні, піднесе їм все це на блюдечку. На кордоні пізно вночі наш вагон розібрали на запчастини в буквальному розумінні. Разом із прикордонниками прийшли хлопці в робочих комбінезонах із електровикрутками і завзято почали розгвинчувати стіни та стелю. За години наполегливої праці з нашого та сусіднього вагона на очах вражених пасажирів повиносили 50 мішків сигарет, що були запхані не лише в стіни, але й в деякі матраци. Тобто все почалося з контрабанди. А на Варшаву, як співалося в популярній пісні 60-х, падав дощ. Нас зустріли і повезли в готель, оголосивши, що зноси належить віддати за двомісний номер по 90 доларів, за одномісний – 150. І що ці гроші вже люб'язно за нас проплатили наперед, отож, хочеш не хочеш, мусиш поселитися і мусиш віддати бакси. Це трохи усіх нас здивувало. Адже у мене були зовсім інші, і, як виявилося, хибні уявлення про подібні заходи. Якщо це книжкове свято, думала я, то на ньому мають бути хоча за 20-30, а то і більше знаних українських письменників, купа видавництва і величезна кількість різних книжкових заходів у великих залах. Але про які зали йдеться, якщо не було перекладачів, власне, вони були і не потрібні, адже письменники, котрі мали презентації, проводили їх у невеличкому залі при експозиції для самих себе і десятка своїх співвітчизників. Власне, з письменників я бачив лише Марічку Матіос, Юрка Покольчука, Галину Тарасюк. Десь на горизонті, далеко поза межами української експозиції, з'являлися ті, хто давно зробив прорив до Польщі і почувався там, як риба у воді. Вони, поминаючи державний стенд, активно вантажили пачки з новими книжками, презентували їх у великих залах, зустрічалися зі своїми закордонними шанувальниками, і чхати хотіли на те, що відбувається на першому поверсі, під синьо-жовтими прапорами. У принципі, це з їхнього боку було мудро. Я ж весь час вирішувала, чи потрібні мені ці міжнародні збіговиська і навіщо, щоб поставити на крилі суголі літака ще одну зірочку, учасник міжнародного ярмарку у Варшаві, звучить як брязки консервної бляшанки, прив'язаної до котячого хвоста. Після цієї поїздки я зробила кілька висновків для себе і для таких, як я. Ось вони. Доки у нас не буде літературних агенцій, що, в принципі, могло б стати потужним бізнесом, враховуючи цікавість до української сучасної літератури у світі, Тим письменників, хто не має особистих контактів за кордоном, на таких помпезних заходах нема чого робити, крім того, щоб бути державною ширмою. Цю думку підтвердила і польська перекладачка, з якої я випадково познайомилася на Варшавському ярмарку. По-друге, державні установи – це потужна і незламна система, яка працює лише на себе. Тому письменників було мало, а натомість був грандіозний концерт за участі сотні і, може і більше, артистів та величезних фуршет після нього. У привітанні віце-прем'єра з гуманітарних питань не прозвучало жодного імені письменника, проте ми дізналися, що книговидання у нас – шалено розвивається. Хотілося додати, але без жодної підтримки держави, швидше навпаки, а найголовніший висновок – справжня література та її лідери мають завжди бути в опозиції до будь-якого, навіть найпрогресивнішого державного устрою. Це природно і нормально – і наше суспільство застрягне в болоті, розучиться думати і стане зомбованим стадом. Кінець цитати. Часом мені здається, що всі ми тупо борсуємося в мілкі вкритій вкриті зеленим слизом, калюжі чиюлися амбіцій і дикого небажання почути одне одного. Ми не здатні сказати королю, що він голий. Непрофесіоналізм і родинна запорука, телефонне право, міцним кільцем стискає все живе, все, що поки що може називатися мистецтвом. Це дуже тісна калюжа, яка спершу може здатися рікою, морем чи навіть океаном, аж поки ти переплив її з кінця в кінець. До того ж, вона приповнена родичами родичів і задрісниками-заздрісників, тією мафію, на яку не полює поліція, адже вона невловима. Про що йдеться? Про тупі серіали, тупі журнали, ідіотичні ток-шоу, бездарні бездушні художні проекти, Гопацькі державні заходи, політичний паноптикум. Про совок, який закінчиться лише із, прости господи, останнім його могиканином. З вахтеркою на дверях театру, буфетницею у привокзальному ресторані, жиківкою, що видає довідки чиновникам, що кланяється, мов, китайські Порцеляновий песик. Про те, що Тетяна Толстая назвала чорним квадратом. Я не знаю, чи потрапить вам, друг, цей нарис, але не можу втриматися від того, аби не навести ці слова. Митець до квадратової епохи вчиться своєму ремеслу все життя. Бореться із мертвою, сталою, хаотичною матерією, намагаючись вдихнути в неї життя. Часом його праці і молитви повінчуються успіхом. На коротку мить чи на мить довго воно трапляється, воно надходить. Бог, янгол, дух, муза, часом демон, поступаються, згоджуються, випускають із рук ті речі, ті ефемерні почуття, ті клаптики небесного вогню, імені яких ми не можемо назвати, котрі вони зберігали для себе, для свого прихованого від нас дивовижного дому, випросивши божественний подарунок. Художник відчуває мить гострої вдячності, Неприниженої покори, незганьбленої гордості, мить особливих світлих сліз, що очищують. Воно накотилось, воно проминає, як хвиля. Художник після квадратової епохи, художник, що помолився на квадрат, котрий зазирнув чорну діру із жахом, не відсахнувся, не вірить Мозам і Янголам.